دیواله نه یې عبارت امور خپلار د دو علما لیکي چې جن سه انسان مراد ده خاص انسان مراد نه وي بلکې انسان مراد ده ځکه دا انسان مور خپلار ویني ما سياد عيسو عليه السلام نو ادم عليه السلام نو دا انسان مور خپلار ویني نو الله هر انسان ته حکم کوي چې مور خپل سر خير خېګړه کوي بعض علماء کې چې خاص انسان مراد دی ابن عباس ته فرمایي چې ابوبکر صدیق مراد دي مور خپل نه مراد داغم ابو قحافم رضی الله تعالیه داغپلارو نومی عثمان او داغم مور چې ون ام المؤمنین وا اما زلمانی کې چې انساننا مراد ته سات بنې وقاص ته سرن کبوت اول کې ما تاسو ته ویل چې کله مسلمان شنو موری بو کړتال کړي زه به ورته نوکروم چې خلک په تامه الزام راکاږي چې د مور قاتل دی دراغه مور خواته چې مورې ما ته ګوري کستا نفس چې دی سل نفسن شیو خرجت نفسن نفسن ما تربتو دینین زکه مزه خپل دین پر ایک دم الله حکم گو چه خیر خیر را ولې گچ خیر خېګړه کا وخه احسان ور سره کا احسان مطلق دی قولی احسان دی مالی احسان دی امری احسان دی خیر خېګړه تا لیکن اطاعت چې دین و غره مقید دی په دوی معصیت دګ سورن کبوت کې الله فرمايلی چې فلا توته ومه وای نه حداک لټشرک بی مالې صلیبی مالې سره کبیل من فلا دا خبر و نه منی خان حملتو قرآن وزاته قرآن ور تکلې دے ته مو مرته قرآن په تکلیف سره او زاته بیاو چت بیا غرزونه دې په تکلیف سره مخیوچې بيواني ده هي مورم له سره احسان کوو او زمرد کې الله صرف د مور تذکرې کې د بلار تذکرې نه کیه ها علاوه کې د بلار تذکرون بګار وکنه د بلار تذکرې اونې په ولسو کې د مور مشققت زیات دي د مور تکلیف زیات دي یو خبره ګرمه خبردا چې جب بلار جبرنوم احسان اغستیش شي د نه ډانل پس راې شي غسور خدمت آغې شي لیکن مور شيخ د محبت کوجه باې ته غصوم نهشي کولی او محبت په دی دی چې نه هم میاشتې ته میاشتې په خیره ګرزلی دی هغه تکلی پ تیر کړئ <سؤال> بې <بیائی> راوندې هغه د پیدایښ تکلیف یې به ډېر کړې بیا ور لپای ور کړې دا تکلیف یې ډېر کړې نو مور چره د مور مور چره د بچي په تکلیفونو مخته ده خام کبياده بچي مو له تکلیفونو ورګي جام مور برداشت کوي خدا دیوینه الله ربو دې دلته د دل مور تذکر او کړه مور اذن او احادیثو کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیات ترغیب ورکړل دی ام کا ثم ام کا ام مکا کا صحابی تاسو کړه یا رسول الله چا سره کو کوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرمایل مور سره کوام بیا مور سره کو بیا مور سره کو پسرم زلو فرمایل ثم اباک وحمله و في صالهم ذلذ کی کرهن دا قران چې د زمون په قرات کې په د کاف سره دی قران په نورو قراتونو کې چې لیکر هندې کړه قران بیا کړه هندې ودانه هم دی دیګه امامي علي رحمهم الله بیا قرخ کړې ده چې قران او قر هندې نو قران هغه مشقت تل کېږي چې هغه ذاتی مشقت وي ځاتی او کرهم په فتحه د کاف سره هغه مشقت لیکيږي ځګه د غیر وی هغه د بل وی د دلته کې په زمېده کاف سره ویل دی ښا زکات اوس به اندام حقیقت کې د مور مشقت ته وحمله وفي سالو سلاسون اشارا الله فرمایي پر تکول ددم وفي سالو او بیا د پيون شلول فسال او فطام یو مانیدم فسال من لیکي او فطام من ويلي کی جداواليده فاطمه غمرته لیکي کی چې بچه د پيو نشلي او فاصله ما غمرته لیکي کی چې بچه د پيو نشليفه سلاسون شهران دیرش میشتي عبارت کی تقدیر ده روح المانی لیکي اگر دا و حمله و فصاله ای مدت حمله و مدت فصاله مدا دا حمل دا خیت حمل دا بچه پا خیت گرزولی بے آغ مدا اگرانگی بلا د چده دا پایو دا مجموعی مدا چده دیرش دیرش میاشتی دیکھن بیاد اومد دا دې جملو نه استدلال کړې کم چې کما اسکان حمل چي دي نو هغه شپږ میاشتې دي ښه استدلال چي دي ته امت تمام فقها استدلال دي هغه حناب دی. کمال کړی دي چې شوافي او قحنا لدي دا استدلال چي دا اتفاقي استدلال دي چې کما اسکان کم موده حمل چي دي نو هغه په دې معنی ده د امت زکه دین قرآن کې دعا یته نور دي یو د سورته بقره آيات کې جلال دکی فرمای ولوالداتو یورزنا اولادهن حولین کاملین چې من د باپای ور کې خپل بچونه د کال پوره سورته بقره آیت نمبر 233 دی غالبا او سورته لوکمان سوال سم آیات کې الله فرمای او فساله فی عامین فی سواله فی عامینی د بچی شلول چره د پوینه د اپ دوه کالو کړي نو الته کې الله غو د آیتونو کې الله رب العزت جدا جدا موده ذکر کړ موده د حمالو موده د رضات دلته کې الله مجموعه موده ذکر کړ مجموعه موده مودي مجموعه مودينه چې دینم شپږ میاشتې وباس نو دوه کاله پاتش لګن څو میاشتې چې د تا وخت کې 24 میاشتې پاتې شي. 24 میاشتې چې د دو کال دی، ا دې په لګې موته او کم از کم موده تحمل چ نو هغه شپږ میاشتې دي. په دې بیا اتفاق دي تمام علماو خان. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی او دور کې یو زنا نه و. چې د وادنه روستو ششمائی بچیرانه بشپګومه میشته بچیراله عمر رضی الله تعالی او پاګمانه فیصله وکړه چې د زنا کړې دي علي المرتضا رضی الله تعالی د دې آیت غریمان استدلال وکړ او حمل او فساله 30 شهر اوی فرمایل چې بشپګومه میشته چې بچیر اور د صحیح بچې د زناو نه دی ځکه کما اسکان موده د حمل چینه هغه شپګمه میشته دي عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې موسی مان صدا خبره کړې و چې ځوانانه ما ته اگیم دا, دا پیدا شو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا اگې توبیته زنا کړې دي تاوان شادي شوه د نو تمرہ جمع کیږي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی کیریمن استدلال وکړ چې فی سال و 36 شهران مکم اموده دا حمل چره انو آغا شپک دي او زیادت موده دا حمل بیا پایا که اختلاف تی بعض الامالی کی چی اکی امائی مالک رای مولا فرمائی چی زیادت انا زیادت موده چره سرور کالا یا پینز کالا امام عظم ابو حنی پر رای مولا فرمائی چی زیادت انا زیادت موده چره انو آغا هم دو کالا دی امام صرف دعشی قول پیش کوي دا شی حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دوه کان نزیات بچي په خټه نشي پاتې کېد اوس دغه خبره چې نهغه مدته در ذات ته نو یو کم از کم مدته حمل لاو به مجدې زیات نه زیات اموده د حمل او دره مدته چې نهغه مدته در ذات ته پدې کې بیا درې اقوال دي یو کول جمهور فقهاو دی او دا غرانګ دي صاحبانو او د امام صاحب باندې قول اغه فرمایي چې مدثر ذات چدين واګه دوکاله دي ښا لکه حواله نه کام کام له نه سورته بقره کې الله فرمایي او سورته لوکمان سو لسمات کې الله فرمایي او فسالو فی امن مدثر ذات دینو په نس د جمهور علماو دوکاله دي او دوی هم ام قول امام یعز ابو حنیفه رحم الله ده امام سے فرمائی چه مددر از آت چه دین واقع دونیم کاله دی دونیم کاله او دا دونیم کاله چه دی امام سے قول دا قول پر رخصت منی حمل لیخا رخصت دا مانا چه بچه دی او امره دو کانون برشو لیکن خوراک نیشو کولی دیر کمزوره دی, دی, دی, دی, کمزور دی د روښد دای چې ته دوکان نورستو پيور کوله شي په ضرورت په دې باندې چې بچي کمزورې دي د پيمنه لا نو روغ ازا چې نه بچي نشو خورېم بیا ولر پيور کوله شي معرفت القرآن کې مفتی شفیع رحمہ الله فرمایي چې چونګې ته جمهور علماو مزب دای چې دوکان نورستو بچي لپيور کول د حرام دي ناجائز دي د دوکان نورستو پيور کول بچلا چون کی پنيته جمهور علماء حرام دي احتياط چي دي پ نو ور کولي كدي چې دوه کان نرس دي پ نو ور کي خان احتياط پدي كدي ها كه چې دوه کان نرس تو پي وركل د په حرمت درزاد کې به احتياط شه امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله په کول كدي خان چې رضات دي ثابت شي حتا اذا بلغ شده و بلغ اربين سنهن تردی چه ارسی د ما شنبه چه این مضبوط عمر تا اشد در رجمه دخوا دیر قواتون راجم شی ده موت و قوات، ده خقو قوات، ده ملاق قوات بعض علمالی که چه اتاره سال مراد دی بعض علمالی که چه سال مراد دی خواه و بلگار با این اصن اتنها ارسی که ده ځکه سره یو څه کال ته چې انسانو رسیدین دغه انسان اقل بیا پوره شي او ایمانی قوت چې د دم دم کافی حد ته رسیدین نبي دې دواګانی کوړي ځکه مسلمان دې کنه او دواګانی چې غاړي یوازې ځان نه غاړي بلکې مور په لار لم غاړي د دې توفیق را کما ته نشکرا چیزو شکر وکم ساده نیمت آغا چې تا کړې په ما باندې او زما مور په لار باندې او زینب مان توفیق دی ی او زینب مان د الهام دی ی علامه ته الهام وکم وان اعمل صالحا جز عملکم د سنت مطابق ترځه او چې قبلې ته په رضای مان نه دا چې قبلې زکه د عمل د قبل دو د پاره شرط ده چې الله په رضايي کنه او د دې لنکی د عمل صالح تفسیر واصلح لي في او صلاحيت را کماله زمو په اولاد کې ايز ما رب لکه څنګه زه د مور خدمت کوم دا چې ما نه هغه بچي پیدا کی چې زما خدمت وکي چې دا سلسله به ما خه جاري وي مهمنت دا چې زماره پام زمما بچو کې دا صلاحيت واچای زہ خدمت صلاحیت واچای زمما د بچو م صحیح تربيته کې معلومه زاش چې بچو لپاره دعا غوښتل دا قرآنی ترتیب دی خان ادي د الهي کې سنت د ابراهيم عليه السلام زکه ابراهيم عليه السلام چې دینو بچو لپاره دعا غاڼه وخت په صورت ابراهيم دی انې توبته نه کوم چې زه له مسلمانانو یم انې توبته کې صفات سلبيته اشاره ده من مسلمانانو کې چې دنه صفات ثبوتيته اشاره ده یقینا توبه کړې دما تاته اعظم د مسلمانانو انن تاکيدات ولائك الذين نتقبل انهم احسن المعاملون وتجاوزوا من سيئاتهم في اصحاب الجنان الله بشارت ورکیا كسانت تشحسن کی مر طلبار سر بشارت ثور کہن پسلو ر طریق ولائك الذين دعى كسان دي چقبلون گد دو خسام ول ندوم په جنت والا کې بعضمال کې چې اولا کل ل دا اولا دلالت کې په خبره چې مخ ایات چې دی اوس انسانه بیوار چاپې خاص نه دی عام دی او بعضو رمال کې چې خاص دی اوولی ک ک شاره د فتونو ته دغه سیفتونو والا د په صورتت کې چې دی و عموم که چه شخص شخصی معاین چه ده اغا بطور اکنائه مراد که دهش ده بیا بلاغت ویلې لگی واده صدقی لذیه کانو یادون واده در اختیاء و دا چه دوسر واده که دهش وام والذینا او هاکس خالا چاگی ویلی والدهی اخبر مور اپلار دام ده دا مور اپلار نافرمان زه وفلكم دانم بنه تریکد انکار دا هلاکت دی تا دوار دا پاری اتا دانی نی ایا تا سمال دم کیرا ان اوخرن چیز بو زم دا قورنا وقت القرون من قبل ای یقینا ترشید دیر قوم نامخ کے مانام اوما یسگی سان اللہ او دا مور بل چر دی فریادونو کہ او دی بچي له تخویف مور کې ارتوی ویلقام دا تخویف دی په ډول علاج حلاکت دی تعاله امن ایمان نه اېزویا اخرت ما نیمان نه دالیل دې په دې خبره چې د مور قرضې مواریدا چې بچي یې ری داخریت نه ویری بشکا وعد الله حقدا فایقول ما عزا الا ساتور الاولین دا دوی ما طریقه ده انکار ده دا دوی وی دی مو رب لارتا ما حازا ندی دا خبری مگر کسی دی دمخنو خلقو دا سی بدبخت از وی دی مو رب لار دیندار دی و دیت بی پیدا دی دا خو الله دی دیندارو نو بی دین پیدا کی کنه امام صدی رای مولا فرمائی هازه ال آیت آیت عامتن دا آیت عام دیخن فی کل من عقا والديه وكذب بالحق حرا مراد دې چې مور خپلاب نافرمانی کیو او تکذیب کیو د قیامت هغه ابن کثیر رد کړل دي په قول باندې چې چا ځاوی دې چې دا, دا یا نازل شوی واره د عبد الرحمن مې نبي بکر فقولوا ضعيف ذا قول ضعيف دي لېنه اسلم ما حسن اسلامه یوا حسن اسلامه هغه اسلام, اسلام راوړلو او خسته اسلامي راوړوخه ادا خبر حاصل کی کړي و مروان دوران خطبه چې دایاات نازل شي معرض عبد الرحمن د ابو بکر زوي دې اهل ذات رضی الله عنها اغله جواب ورکوم و راين حجاب د پړ دې نشاته او وي چې ما انزل الله في من القران الا ان الله انزل عذري او بوخاري روایت دې ځدمن مبارک دی الله قرآن کې څه را درالې ګره ما سيواز دي نو چې سورت نور کې الله ځمه وضرالې ګره اولائک الذین قاله لهم القول فیهم من قصرت من قبلهم من الجن والانس هم كانوا خاسرین الله تخویبر کې دې م انسان ته دې مور فرمان دي دا کسان د شو دا په دوېفیصله په متیانو کې چې تیر شويدي پهخواه د جنناته د انسانال الله <سؤال> چې یقین دووبې توانیان فصله الله <سؤال> چونې پهقول زي کر کړي دژ ان م د فولرو نه راځ که نه یکل ننظره جااتې معاملو مِمَّا وفی هم عامله هم لا لمون دله مث کرګ دم مثات الله تفاوت ذکر گئی ده فریقه نوپا در بیاند کی چیز یوز بی آگا دی چیز ده مور اپلار تابی دے. او دیم آگا دی چیز آگا نا فرمان دی اللہ فرمائی هر یول ردی در حجین ممع عملو دو جد آگا عملون چیدو گئی دو, دو تابیدار بی عمل چیز ده نوان تابیداری دا. او دی نا فرمان چې چیز ده عمل آگا نا فرمانی ده دید بار تبا درجی ملاوی گی تابدار تبا درجی ملاوی گی پا جنت کی نافرمان تبا درجی ملاوی گی پا جہنم کی ولی وفیهم آمالهم حدید پارا چی پورا ورکی اللہ بدل داملون ددو اپدو بظلمنی شکیره دای ازلمون لای ازلمون شد دور طرفون ددو زیادتی ور کمی دا بنی خانم پا جنت کی نو پا جہنم کی اي يوم يورذ الذين كفروا على النار اذ حسبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها تخويف اخروی اكثر بچی جے دمو رب دار نافرمانی کی دنیا دارے پوچبانی جو دنیا سے رمنی نہ دنیا سے محبت اللہ دل دے کی تخویف اخروی ورگی داسے فرمان تو دنیا پوچے کرے خپل رب او خدمت کووین او یاد کیا غرض چې پیش بکلی شي کافران دلناري پور باندې اعظم تم طیباتکم ومویل شي دوتہ کډی دی تاسو مزه خپلین دنیا کی حتا خپل مزه ویړي اومده خرا کو نه اومده নিবাসونه اومده مکانات چیرې اومده سفرونه دا اخرت نه تاسو غافل او ویفه دلیله منه خبره چیا مې دنیا مزه اخلی او د اخرت اخري استاد خو دا چکه مې مزه اخلی په دنیا اخلی او د اخرت مزونه او محرومه لکه سوره بقره کې الله فرمایي ما لهم من خلق اخرت کې بده صبر خني کنه دا چې الله مانه دنیا راکه دنیا راکه ربنا اتنا فی ربنا اتنا في الدنيا اخرتنا واڑی اللہ نے فرمایا جب اپ اخرت کی سپرا کھنی ابا زہ گدچو ربنا اتنا فی دنیا اے اللہ ہم دنیا کیم حسنہ رکھو اخرت کیم او, أو درم نمبر اگ دیو من الناس من یشری نفسہ انتقام ار ذات اللہ جو صرف اخرت درب نہ واڑی کھا صرف اخرت وواړي دا العظمخه دا لوی خلق دی چې صرف طلبگار د اخیرت وي دصوره چې د هر کې بر را شي ان نه معو موکم دی وجهله لا نور د من کوم چې داله شکو الله د ضا لپارې خلاک در کوو تاله تاسوونه نه غړو چېمونله دوعا و کو بلکې معامله لا ت پر دا سرې لوی خلکوم دنیا ک شتفه دین اہلکی کی فنا فیل اخرت خلل فضاض خلل چونو صحابہ عمر سے فرمائے چہ زال عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم او کت چٹائی باندې اول اللہ دنیا ورکلے نتدعاو بوڑا چل اللہ فاروانی راولے گی اللہ فراحی راولے گی عمر سے فرمائی چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائے اللہ ہول دنیا ورکل از حبت ان طیباتکم فی حیاتکم الدنیا خمالا با اللہ آخرت راکی از حبت ان طیباتکم فی حیاتکم الدنیا دنیا تاسو واخپلې مزید دنیاوي اسلې واستم تعتم بها او فیدی واخست تاسو پاګې فل يومتجزا نعذاب الهونی بما کنتم تستكبرون في الارض بغیر الحق نن ورځ بدلې ملایې دې چې تاسو د عذاب د ذلت په سبب د دې چې تاسو کټمر کوه پس ما کا په سره او تاسو نه فرمانه کولې آیات باندې اعتراض وريديږي سوره আরাف ایت نمبر 32 کی اللہ فرمای من حرم مزینۃ اللہ التي اخرجنا عبادیت طیبات من الرزق اللہ خدا مزید دنیا پیدا کړی د مؤمنانو د پاره زمانہ من حرم مزینۃ اللہ التي چا حرام کړی دی هغه مزین چ الله پیدا کړی خپل بندګانو د پاره وټو ای بات من الرزق پاکیزه رزق حضرت الله فرمای اسف تم تو ای بات حکم فی حیاتکم الدنيا د سوره یعراف آیت نمبر 32 او د سوره یاحقاف آیت نمبر 20 تارूज پیدا شو تارूज نشته د خو زماスタفه هم ورته نو در رسیدلی کله چې جواب کوشن بیا زماスタفه دو جوابات مفسرین کین یو جواب دا از دا ده ده دی اذهبتم طیباتکم مراد دې کدا چین د طیباتو د دې مزو حاصلول چې د د مقصد وګنی عبادت نه کې بلک ځان نه ګګو جوړ کې دنیا او اخپل د پیدایش مقصد اصلی چې دنا دنیا وګنی من سغور نه خلکو ته دنیا پرسته آدم دی او دویم دا چې تعلق چې نا شکرې سره دی الله د دنیا دا لزتونه پیدا کړي دي انسانان دپارې لیکن نا شکر د بکار ولې لوی انبيات یو شوي دي هغه د دنیا د لزتونو او نفعې حاصل کړي دي داوود عليه السلام سليمان عليه السلام صحابه کرامو کې عبدالرحمن ابن عوف داغره کې یوسف عليه السلام انبيیاء کې دوتہ د دنیا مزه ملای شوي لیکن ناشکری نه وکړي ښوسکوا قدم دلیل نقلي بیانې کې په تخویف باندې په حالات دمکهنو قومونو زمانه بیات کا په دعوت کې رور د عادیانو رور د آدینونو چې حو درې سلام الله تعالی دې غداو دا دا تخصیص کړي بدنی قوت په جهان ایزان زرقموه بلاقاف کله چې ویره قومه خپل قوم په احقاف زکه احقاف جمع د حقوق ده ریجستاني علاقې په ویل کې اغه علاقې کوم ده کې شي غزياتي اباظ العلماء دي کې چ احکام اغه زته له کې چايزه کې ډېره کوي هغه ته غرونه ني ډېره کوي ډېره کوي ابن عباس فرمایي چې احکام چې دین د عمان او د محراب درمیان کې دي وقد خلات النظور من بين يديه من خلفه او حال دا چې تیر شو یو یو ورکوون کې مخ کې رسو دا غو نه په دې خبره چې بندگی م کوي صرف بندگی م کوي د چا م کوي او الله الله نه علاج بل چې بندگی م کوي یقینا زیریګم پتا سمانه د عذاب درځل وینم دا الله تعبد الا الله شره دی خبره ته چې انبيار دیرو کومدا د پلو یو وخه اگر ده اللہ دی یو والی پیغام قال وجئتنا لتعفکن اناهتنا فاتنا بما تعيدنا ان كن من الصادقين سبب دازاب بیانی کی اوسرو بیانی کی مطالبه دازاب دوهین ایت راغلے مون کا چتواله مونگا د بندگه دما بودان نا چکن زمون داگی نتو مونگوالایی مونگ نا اولو دا مشران په گی مابوده ما نکلکو مونگو په گی مابوده ما نکلکو لاری ستا عذاب تا بغاڑا کی دو خا لیا عذاباتینا بی ما تعدونا راوڑا مونگتا اگا عذاب چی تا مونگ یرائی کچرت ای قال ایننا مل اینو انداللہ حود علی سلام و رتو فرمائی یکنن علم د عذاب چې دی اللہ سر دیکھا دا جواب پا ترقیس را دیکھا؟ دو خبولی دي یو دا چیزا عذاب پا تاثرہ ورم او دویم مسئلہ چیدی نواغیت علیه کی که علم دا عذاب عذاب را وستن سکی ما تخو علم دا عذاب نشت دی مانا دا چیزا عالی ملقیب نیم بلکیزا مبلغی ملغی دا اللہ دین تاوست رسوم او بلگو کم اوزو رسوم تاوستا پیغام چیزا لیشن پاکیمان دی لیکن بینم تاثر قوم نا ولمالی کچھ جحل عام بے خواست شرک کوم شامل دیں شرک حضور امدہ علی ملغیب ویل پیغمبر تا تیتوم جحل بے لیکی فلمہ آرہو ہون عارضا مستقبل آو دیتیہم قالو هاز آرز ممترون عذابی غختون و عذاب پیرا گئے عذاب پسر کنا چوولی دلاغو پلن وریز عارضا پلن وریز چه میدان طرف تراروانه وخم مستقبل او دیت ایم چه مخام اخراد دادو میدانونو دا قالونو دو وی هاز آریزون دا پلن ورز دا مونگمانی با باران ورئی دا وریز با مونگمانی باران ورئی نو دیر زمانه مفسرین لگی چه دو کالا بودو مانی باران بند شو باز رویعتو کرا چې چه دری کالا بی باران بند شو مزایره دا چه دیو قوم عمدن دزمگی نئی تجارت داغو نه باران بنه وریږي نو د حالات ب خرابيږي الله به دوکاله یی ادری کاله باران بنته څو خرص رانه دو خوشاله شنه او ټول الله راجمکل دو وریځیان دیخا ګومان دا چې ور دا وریځ دمونه باندې به باران وری ول هو مستعجل تم الله هغه ګونو اعظم بند کړو وریازه کباران نو بلکې وریازه کې الله ویلیکلشی تانبه یې کړو هغه ویلیکلشی تانبه په الله ورزول نو دبدنونو نداغه خو ویل لاړه صرف دانجه اډو کی پاتش الله فرمایل بل هو مستعجلت بلکې داغ غ عذاب چې تاسو په جلته وختم لهو در اسلام ریح سلېد عذاب فیاذاب نعیم پای کې عذاب دردناکوم سخت سلېب عراق له صورت حقق کې براشي فهم وش مسلسل دا سلې چلی دا اواثر عزی او دوی و چر لولسم اواز سره و ریاض حدیث کې راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کړه او و ریاض او سلې به و کتن او شو دعشی روایت پہ ازا کانا انہو کان ازر ریح ازا رأر ریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کل حواو کتن و بشو وقال اللہم ان یسئلوک خیرہا و خیر ما ارسلت بہیم دعا بے گختت یا اللہ پڑی سیلوکی مولا خیر بچے دردی شر نمون بچ کے تو دم میرو کل نشین هر بے په حکم در عبد آگئیم فاسبਹੁ نذ سارک پردا سیحان کی چلا یران لی دلای ک دل الا مساکنهم اگر کرون دا گو انسانان نوخ صرف کرون اخارذل کندرات داو دغ رنگی سزاور کو مون مجرمان ولقد مکنناهم مکننا فی دام تخفیف دی موجوده خلقتم جستاس بدنون نسبی دا خو چانچو پانچو بدنونه د نری نری بدنونه اډیان چې تاسو داغو په پوزو کې راتلای داغو په خلو کې برات تاسو جوسي مارکیزې کې دی چې ما بلغه مه شرماتې نه هم حل ما تفسیر کړو تاسو ته چې دا موجوده خلک داغو لسمه یې چې ته هم ندی رسیدلې یا سلم یې ته یا زرم یې ته مزری هلته کې دا دري لیکلی اقوال دا سی طاقتون قومون اللہ پیدا کرو او بیا طاقتون پر دو قسمیں یو ظاہری قوت ظاہری طاقت او دویم چھتے باطینی طاقت دا دوارا قوتون اللہ غلور کرو وَلَقَدْ مَكَنَّا هُمْ او یقیناً طاقتور کلو منگا غوتا فیمائم مکنناکم دمرا طاقت چاگر طاقت مغتاس لنه در قدره اید مکی بالا و جاننا لهم سما و افصار باطنی طاقت چاگر تا علمی قوت مے لے د گواس بات دنیجات خان و گناستر کی اوزون اللہ اداو لهم مغر قلو داهم یا طاقت دیکن فماغنان ام سمهم و لا افصار هم پیداون نکلا هغه تا وګونو دا هو نسترګي دا وګونو ځونو اس پیدا اس کان ویج هدو نبی آیت الله زکه چې انکار کو دا ایتونو نازل شو بده مانه اعظم چور سره ټوکي کولی ولاقد خلق ناما حلكم من القرص ربنا ایتل علهم يرجعون جواب د شهید دی دغه آیتونه کې بیا خاص کرات نمبر 28 کی 27 کی بیانیه کی تخفیف دنیاوی اجمالی او یقینا هلاک کړي دي مونږه اغا چستا سونغیر چا پیر دي مین القران مضبوط قومنا مراد یادیان سمودیان قوم د شعیب علی السلام دا قومونه دي چې دا حجاز ته نږدې وخه عرب ته قومونه وصرف الایات او بار بار بیان کړم هغه ته آیتونه لاله یې جوړون دي دا پاره چې کفر نه واپښیم فلولان اسرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها دا جواب ده شبهه دی مشرکان وی چې موږ د غیر الله عبادت کوو دا کی برکت موږ ته ملاوی کړه دا کی اثر موږ محسوس کو خپل ګورونو کې الله فرمایل چې کله عذاب کې گرفتاره شل ولے مدد نکاو تدو عادیانو د سمودیانو مابودانی باطلو کنا هغهم د ځان نه بوتان جوړ کړم ولې په وخت د عذاب کې هغه مددونه تددو ولې مددونه مابودانو چې دونی ولې ما سیواد الله نه قربانند پاره د نزدیکیت الی حتن مابودان مقصد دا چې مونږ الله ته نزدیکی بلکې غایب شول ته دونه وذالک یک کوم و ما کان یفترون او دا دروغ دي ددو او ا خبر چې دوی د ځان نه جوړی وای صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران بعض علما لیکي چې ہدایتونه مدنی دي خام زکات جنات و ملاقات چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شوه نو مدینه کې شوه आवाज علما لیکي چې ہدایتونه مکی دي کما ملاقات شوه ده او دې کې باندې کې د نقلي ته جنات نه پداوې د توحید باندې او پداوې د رسالت او دې वाक्य کې الله دري خبرو بیانې ښه یو دعوت ال قران چې د قران دا دعوت دومره اهم دعوت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دعوت جنات او توم کړي له ځان اذمه خبر علم د قران داوت د قران به انا ګولې چې علم د قران د سره یې کنه. اې علم د قران با نه سړي چې کړه استاد تکې نه. د قران ماهرت اکیلې هغه نو قران یې کې. ادرې م خبر به یعنی د چې جنات چې دینه جواب د داوت وکه. یا قوم انا ناسمنا کتاب انونزل من بعد موسی ابو اللہ چې په دې کې زجر زې مشرکینو ته چې مشرکانو پیغمبر تاسو د جنس نه دي تاسو دغه خبره نه پیګې دغه خبره جنات پیګې جنات دکم ز نه راډ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دارو باوجود دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم جنسه نه دي جنس مختلف دي اغرم د چقاوت د زونو د جناتو زیات مشهور دي چې په ود وخت ته دي شکی دي ظلم کوم کې دي باوجود د دې حالاتو بیاوم چلينو او ایمان دار لب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خبراتې کې تسلی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمانه پریشانه کېګه ما کوم کې ولا ستانه جناتو څخه ستا خبرو مزله او بیا جنات خدا څخه قوم دي چې د سرګي پره په معنی الوزی یم ملک نہ بل ملک تجیب ملک نہ بل ملک تجیب الله دا طاقت او لور کړې دستا دن بعد دا جنات چیدې اغه زین تو رسې چې کوم زین تو ساساحابه بن شي رسې دي په دغه وجه ذوالباب فرمای رضی الله تعالی او یزما یو پیری سره عمل غرتیا و یاغه مال داوا ترات یا ذبابو یا ذبابو اسماعیل عجبل عجابو و عيسى محمد يدعو بالكتاب يدعو بمكه فلا يجاب مکہ کی دعوت ورکه خلق داغه دعو دعوت نمنه مفسرین فرمای چی دا جنات په پیوبل سواردل هغه اسمان تبو خطب بیا بیا د فرشتو مجلس تاغه وکهخه وکلا چې دا سلسله بند شوه جنات پریشان شل چې دا سوچل تشکیلونه شروع کړ سجنات یو غړتلال سبلې غړتلال سبلې غړتلال په دې جنات کې یو جماعت چې د نوغام نصیبه مترو رسیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقام د نصیبه نو کې تسار موسکو او سوره الرحمن وي بازم یو ته کې را دي چې نه جنات راغلی بادر مایا ته ګرالي چې وو جنات راغلي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دعوت ورکو هغه ته فرمایل چې تاسو له الله شیخ کلون دعوت ورکه دا دعوت کو چلاوه نو دا, دا یا نه جنت دولاله سرز رس توراله چې ګوري درې سو جناتوب بیا په مخزيات دل زیات دل زیات پوس دي وخت سره چې د څومره مسلمانانو دین د کومه جناتو مو په مقابله کې مستقل ائمام یالو سره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جناتو سره چې ملاقات شي ان دا واقعي او زنده ده شي ډیر زله شي دا په ځینې مواکیو کې عبد الله بن مسعود وو په ځینې مواکیو نو و ايصرفنا الهي لكن نفر من الجن يستمعون القران او كنا جراح جر ظلمك اتا يودل د پيريانو چاګه کي په قران دان يستمعون کسين او تا چدو دو قران دا وريدو په طلب راغليو او يا دا سي و چې يستمعون اصل کې لهږي لری نغوغي خل دلری میں جو کہ ایک دین ہوتی ہے کہ تکلفی جنا۔ اگے تجھے استماعوں میں دیکھے قرآن کے اللہ فرمائی وہ اذا قرئ القرآن فاستمیع قرآن جلستے کی تو قران نه مراد پورو قران نه ده خام سهنسه نو قران یو ریزه لیوا چاغه سورته رحمان ده کلا چونی زیشل حزرو هو چنی زیشل دی قران ته یو بلته وی چان سی تو غلی شای دي ته لکی ادم تو قران زکه ز قران د عمل توفیق درکایم الله بتاته ہدایت نصیب کئي او که ادم د قران نه کئ الله بتام محروم کئ فلما قضيا والو الى قومهم منذرين کلا چې پرشل لستل د قران قضيا مراد چې دې پورا کدل دې لستل د قران والو نو روانش له اله قومه مخنه قومونه ته منذرين ير ورګون کین معلومه دا شوه چې قران اوري اپنیت د عمل او را و پنیت دا او را چا عمل با پی قوم اخفل قوم با پی اروم قالوا یا قومنا ایننا سمینا کتابنون زلمین باہد موسی بیانی کی دعوت د جنناتو ایمان ران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی قصداغ دعوت چلی اخفل قوم کی قالوا جنناتو بے ازم قوم یقین نه نو کتاب چې نازل شې ده پس د موسی علی السلام نه اعتراض وريدي چې کتاب خو پس د موسی نه دی دا پس د عیسی علی السلام نه دی دو جواب دي یو جواب دا مفسرین لږی چې معلومیږي چې دا جنات يهوديان وخه او يهود چې دی نو هغه اومه د موسی علی السلام دی نو دوی ایمان دا کو د موسی علی السلام باندې پدغه وجه دو مين بعد موسی تفسیری کبیر کئ امام رازی رحم الله عبد ابن عباس قول نقل کئ او فرمایئ چې مين بعد موسی چې وی زکه انهم لم سمعت امر عیسی دودی ثالث نام د نبوت نو د رسالت نو خبردار نو چېرته خبردار به نو د مخامه خاویل مين بعد عیسی یو جواب داش وهم جواب ده چې من بعد موسى چه ووه دلده کی مضاف حضب ده من بعد موسى پس ده موسى علیه السلام ده شریعت نه شریعت ده اشاره ده زکا دیسال علیه السلام شریعت چونه غم د موسى علیه السلام شریعت مصدق اللی مابین اید تصدیق که انکه کتابونو چې ده دینا مخ که ده ده که قرآن چه ده د ده مخ کنو کتابونو مصدق ده مکذب نده یا حدیق الى الحق و الى طریق مستقیم دو مقاصد خیلی یودا چه ہدایت کے حق دام آدو امدہ و الى طریق مستقیم نی غلارتا استخیم تاسخ و پشبہو کی مبتلائے سوکوی چه اللہ اشتے ہو سوکوی چه نشتی خوچی سوکوی چه اللہ اشتے ہوگوی اگو کی بازوی چه عاجز ادے اسوکه وی عاجز ده نه باز بوتانو ته عاجز ده باز وی چمبیا او ته عاجز ده دا خبري چليږي تاسو په تردد کې متلاوا وای تاسو په سم لار بګار و رسم اله لار د پانلا کتاب راولګی کنه ادم کول نه اچ اله حق نه مراد عقیده ده سیه کی دخي او ویلا سراط مست ویلا طریق مستقيم نه مراد اتباع نبی کي سنت طریقی بیانی یا قوم نا عجیب دعی اللہ و آمنو بی اغفر من ظنوبکم اے hey قوم زمون قبول کے دعوت دعوت کا ان کی پترف دا اللہ و ایمان نا نا پاکبان دین دعی اللہ نا مراد محمد و رسول اللہ دی تفسیر کبیر کی ما میرازی لیکی و حازا تدلو علانو کان مبعوث الی الجن کما الی الانس دا دریلې باندې خبرات نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنات ته هم لیکل شوی دی لکه انسانانو ته لیکل شوی دی دا وامن به کی وو تفسیریه دی دې ته نه کیږي کی تفسیر د عجیبو هغه جواب ته شېره هغه دات ایمان دارای نمونګه چې ایمان دار نمونګه توسف ته د میلا وشی دو فرضیه ذکر کړي یودا یافر لکم من ذنوبکم جاب امر مجزوم ده ما بقیتو ستاسو تمام ګناہوں عام وانه ګناونه یو کاغذ ګناونه بی زګه چې تاسو اسلام قبول کوئ ان اسلام یهدیمو ما کان قبلہو تمام ګناہوں ستاسو معاف شوه او یاداتې من د تبعیز د پاره ده من د تبعیز د پاره ده. دکا گناہونا پا دو قسم دی یو قسم گناہ آگا دے چاہاں قبل العجابت دے بے عجابت نمقی چکم گناہونا تاسو گری دی کفر دے شرکیات دے اور بدعات دی آگاو پا ایمان را اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفشی آدویم قسم گناہونا دی گناہونا آگا دی چاہاں بعد العجابت دی بے عجابت نروس تو چکم گناہونا دی آگا بستاسو پا توبو سر الله علیہ په آفکی پا او دیو مفیددادا و یجرکم من عذابن علیم او پناب بدر کی تاثل دراد اذاب دردناکنام پا دی مسئلہ کی بیا دیر بھی اختلاف دی چې آئیت جنات با جنت تزیع او کنو بزی نکم علماء چی دی قائل دی چی جنات با جنت تنزی او دی آئیتی استدلال ایستدلال چې چی دی جنات و ثواب دای چی اللہ با دا جہنم نبچ کی خوا ځکه د دې د یادې په لیدو چې جنت به داخل شي بلکې دو خبری ذکر کړي یو د یغفر لکم من ذنوبکم ستاسو ګناهونه به معاف کی او د ځګي ګناهونو د معاف کولو په وسیله ويجرکم من عذاب النلیم خلاص به کی تاسو د جهنم د عذاب نه بعض علما دي چې صرف او صرف نجات ته ځان جهنم نه بچ ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم بیا ما از په قیامت جنات تو ویل شي چې بهائم شاين خامره شي پشان د بهائم خو لوی علما اوسلل ويجركم من عذاب النلیم نه کړل د امام یازما ابو انی فرحمه الله انه په دی مساله کې دوه اقوال من کول یو قول دائے چھئے انہم من اہل جنت اللہ سواب لہم جنت تبذی لیکن درجات پر نہیں ملا ہوئے گی انسانانو دو او دویم قول دی امام سے چې دائے چھے توقف دیکھا چونکہ تعرض پر اقوالو کی پر دلائرو کی امام سے پتہ مسئلہ کی بیا توقف ہو تفسیر کبیر امام راضی رحیم مول اللہ جن نمبر اٹائیس صفتیں اس کی لکھی او اتعارض والی دیں زکر ابن عباد سے بریوایت تھی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائے اللہ یا دخلو مومنو مومنو من زریتی ابلیس ایماندار دا جنناتو چدی مومنان دا جنناتو دوبا جنت تا نداخلی گلی من زریتی ابلیس د شيطان اولاد دي د شيطان اولاد خو جنت ته نشي داخله دي د حديث ابن ابي خاتم نقل کړو ابن كثير کې هم نه دي مسالې بیا په ورو تفصيل چکړه نو امام عيني رحم الله کړو د بخاري په اشاره ده او دا غره امامي نووي رحم الله هم کړو په اشاره د مسلم کې دا تمام اقوال ذکر کی اخر کی فرمایے واس صحیحو ان نم يدخلون حوتنا عمون فیها بالاکل والشرب فی صحیح خبر دا جنات با جنت تداخلیږي او دا جنت نعمتونه به حاصلی ال تبر تو خرا کو اسکا دا مذہب د امام مالک رحمه الله دے او دا مذہب چره د امام شافعی رحمه الله دے او دا مذہب په نه بو کې صاحبین او د امام یازم ابو انی ف رحمه الله په اقوال کی او قول دی او په دې قول باندې سوره الرحمن نه ده سوره الرحمن کې الله فرمایله لم یت مسن انس قبلهم ولا جعان چې دې جنتیان او تبع په جنت کې داسې وینځي ملایويږي او داسې پوری به ملایويږي چاغو تمنى انسانان رسیدي نه پیریان او د دې نه سلالو جِنَّ انسانان برسېدلېونه پیريان دا درېلې باندې خبره چې جنات به جنت تزيخه وجدا چې سقنن کې جنات دي کنه دا درانه دي الله په عبادت سره هرګلا چې دنیا کې درونوالې شته رداغو درونوالي بدل چې دین واګه جنت دې کنه جنت ته وزي وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ الْلَّيْلِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ دا دَو وزجر دیو تخفیف دی بترکی الاجابت مخیروی چ عجیب اوس دا جنات وی و من لا یجب چاچ قبول نو کو دعوت دعوت کو انکی نه نه دے ری ب معجزین بچ کی دن کی فل تمام اسم کا کین تک ازما کا د اللہ دا د اللہ اعظم نمج کے دین نشکان انم وید تا پاریمندو نی ما سیوا د اللہ ناولیا دوستاں من دا چھنہ پخپل سکول شچ بچی انم دل سکول شچ نی بچکی دا کسان فیزولانی مبین ہگمرہ ایک کارہ اولم یرو ایدن گریم بے شک ہا سات ان اللہ الذی بے شک اون له سره چوي ته دې په پیدائش باندې ته استفامین کوي به لیکي چې زمین او اسمان پیدا کولې چې اوس طرح کېږي نه په دېم قادر د چتا دوباره پیدا کیګ نه دا درې ملي عقلی شو په اسباد د قیامت باندې د قدرت کرن کې په دې خبره چې ژوندۍ کیمړي بھلا و نه دا اظهار د پاره ده ښا اواسر مقصد په دې کې اس بات دو قدرت دی چه اللہ قادر دے پتے ہیں چه مڑی جو اندی کی بے شک قدرت لرون کی ویوم ایو رسول لسین کفرو علی النار تخبیفی و خنوی دے اس بات قیامت نروس تو سی درانا رزدہ چه پاگی بات دا کافر پور پیش شی او پکا مرس چپیش کلی شدہ کافر فور باندی علیسہ عذاب الحق کے این استفامی تقریری حیدہ عذاب حق نہ دیکھ دو بوئی بلا ولنا وربنا قسم دیزمونک پر رب منی پا اگر رب بورتو ہوئی فضوق العذاب او سکے عذاب بما کنتم تکفرون پا سبب دو کفر فاسبر کما صبر اور العظم تسلیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا زمان عبیت مسلح دا قیامت بیانے و دا خلق انکار او تعالی تکلیفونه درکینو بده سا ورته صبر کواله لکه صبر کړیو خواندانو د عظمت اولو العظم اغه رسولان چاگو په عظمت منه عمل کړو یا گرچې پر وسد مانی ده عمل کولو اجازت ته وخا من الرسولین ده رسولانو نام او تکلیفونه برداشت کړیو زمان ابي تم تکلیفونه برداشت کر. من الرسول رسول باندې من داخل غړې دی بعض علما ته تبعیض قائل دي ډګا اکثر مفسرین فرمایي چې من تبعیض یې دی ښا العظم رسولان څوک دي دی بیا ډیر لوی اختلاف د لوروب عادت کې بعضو مالکی چې اطلس رسولان مراد دي وهم المذکورون فی انعام دا رسولان دې چې ذکر شې دی صورت انعام کې آیت نمبر تریاسی نو آخر آیت نمبر چیاسی پوری زکا اللہ رب العزت داؤو تذکرہ کری دا اور بی آخر کہ اللہ فرمایلی فَا دے حُداغ و مُقْتَ دو پسی روان شا نمع نوی کی چی تین رسولانو کیا تین سو رسولانو کی اور العظم چی دیر مانگا اتل لستی یو قول دائی دا دیم قولا ایچے من الرسول 가격ٹی ہے رسولان نحآ دی اغنر حررسلان کم دی نوح علیہ السلام دی برایم علیہ السلام دی اسماعيل علیہ السلام دی یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی اے ایوب السلام دی موسیٰ علیہ السلام دی داوود علیہ السلام دی یسا علیہ السلام دی اینہم صبرو د recuerن ایسا حرارم رسولان دی اور العظام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 یو سورة احضا بحیت نمر ست کی او دیم سورة شورا ایت نمر تیرہ کی دا مختلف اقوال لی او باز علمانی چې من الرسل کی من بیانی دیکھا تمام رسولان مراد دی چقد عظیمت والو وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ او په تلوار موږ غواړو ډالر عذاب کان نوميو مې راو نه ما يو ودون کله چې دا عذاب راشي نو دو وي کله چې وي نو دا عذاب راو نه ما يو او ګوري دوا غذاب چې دو سه راو د کېد شو ګمان به کېلم يل بوسو الا سات من النهار چې دوی دي سرشي مگر یو سات درزم بلاغون هاذا بلاغ القران ده رسول کتاب ده فهل يملكون الا القوم الفاسقون پس نمشي حالات کې ده ته اعظم سره مگر قوم نافرمان بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وسدوا سبيل الله عز الله عليهم دي سورته سورته محمد ولیکيږي او دا غرهنګي سورت القتال ورته وویلېږي ښا قران کې د انبيیاء په نمونه سورتونه شته کنه خو फरक دا دی د انبيیاء په نمونه چې کوم سورتونه دي الله د کوم پیغمبر په نوم باندې چې سورت را لګلې دي په هغه سورت کې الله کریم دا پیغمبر ته دعوت تذکرہ کوي لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نومایم چې کوم سورۃ راغلې دی, دی کې الله د جهاد تذکره کړې ده مانویږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د جهاد له اهمیت څخه اوجې د اهمیت دا وچی دا وتون موږ کې چلی دی, دی لکه ان کم شوی په دغه بنیاد پیغمبر باندې حکم راغلی د توره او چتولو توره نو دی صورت دا صورت محمد هم بے لے کی او صورت قتال ورطا هم بے لے کی تمام صورت مدنی دے ما سوا دی جو آیات نچاغم مکی دے آیت نمبر تیرہ تفسیر ماوردی لے کی چار سو پچاس وفات دے ددو تفسیر دے آگے تے لے النقطة والعيون تفسير ماورده معنى مشهور ده هذا قول تفسير سالبه لكي خم يالسام آيات چه دهن مكي دهن ورصورت مدني ده با ما سواد جو آياتنا جاغا منسوخ ده جاغا سرم آيات ده فا اما مننباد واما لیکن مظہری لکه چنه نس نسخ سي نه دي زکات تا منسوخ کي او قتل المشركين وجدتموه الان تي غرزن ني دي عام مخصوص من هل با او کله چي او آیات عام او مخصوص منهل با ش نه غرزن نش بیا بیا د قطعی درجه نه را کوزيږي اغه بیا چي د انه قطی آیات نش منسوخ کله داوکه منسوخ داوکه محکمه آیات ته داوکه تی آیات ته بیا دې سورۃ مقنی سورۃ ربط یوسو خان سورۃ حدید نن راستې نازل شوه ده نمبر سورۃ ته نزول اعتبار بار سره اما سبب ته بار سره نمبر سورۃ دې سورۃ احقاف نرسو بیاره ماده دي صورت مخکنو صورتونو سره یو سو وجوه دي اولدا چې مخکنو صورتونو کې دي یو سره شبهه جوابات شلن دا هغه شبهه چې دم مشرکان ويخه اوس دي صورت کې الله حکم د جهاد را لګي چې مثلا نه ونیو جنگ وسره کا دا چې مخکنی صورت اخر کې فرمایلیو بلاغ دی صورت کې بیان د جهاد دی ځکه دې تلګي کې ذریعہ د بلاغ درنده چې مخکې صورت کې ویلي په حلو نو کل القوم الفاسقون دلته الله د فاسکانو د حلاکت ذریعہ بیان چاګه د جهاد ویل کی چې جی جهاد په ذریعہ باندې موجود تباکه کې توري لاندې برازي بلنا چې مخې اصول هر وا ذکرل کم اصولېات توحید رسالت قران او قیامت اوس دې سورته کې کی بیان کیږي اصولې ممدہ اصولې ممدات چې دغه دوي یو کتاب له او دويم انفاک دي داود دا سورته بیا تر کې به لن انفاک دی او القتال ترغيب د قتال کې او د انفاک بگی د مقصد د پاره چې معاشره چې د کوفر او د شرک نه پاکه اگر چې دعوت, اگر دعوت سرم هم کار کیږي تدریس سرم کار کیږي نو کوم ګورو کنه لیکن د کافرانو چې کوم طاقتونه دي کوم رو کاټونه دي هغه پته دعوت باندې بندولې نه پته تدریس باندې بندولې شي نه پته تنیفسره بلکې اگې د پاره الله حکم د جهاد را کولو ته کافرانو لا ماتای په دا صاحب وکرم انتظار کو چې کله به حکم کیږي چې مونټر راوچو چې دا دشمنان شمنان د اسلام چي دامن مردار کو الله د جهات صورتونه راو لګل بیا خلاصې زده صورت محمد دو بیانومه یو اجمالی خلاصو بیانوم دې تفصيلي اجمالی خلاصه ده چې د دې صورت کې اته علتونه د جهاد به او یو لهس خطابات وکيږی کی مؤمنانو ته اودا غران سلور زجرنه به منافقینو ته او اتلص حالات د مسلمانانو ذکر کین او اتلص حالات د منافقینو او اتلص حالات د کافirano دا دې ملي خلاصه شو اوس تفصيلي خلاصه ام سورۃ 38 ایاتون دی او سره ورو ګوغان دي 539 د کلماتو تعداد دی حروف کې بیا ډېر ري اختلاف دي بعض وي 2349 دي او بعض یې 3000 475 دي بیا صورت مشتمل دي په دوه بابونو اول باب آیت نمبر 19 پوری الله یا نع متقلب بكم مسواكم رمانی ایت کې الله له منعه علت ذکر کې چاو کفر دی بیا دوی میت کې الله بشارت بیانې والذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ درې آیات کې الله په ملت د جهاد ذکر کوي د باطل تابعداري کول څلومې آیات بیا ترغیب د جهاد دی فإذا لقیتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا أسكمتمهم فشدوا الوثاق بیا په دېمو آیات کې بشارتونه دي دوام دنیوي او خوراوی. هم آیات کی بیا ترغیب دم نسرت تے انتنصر اللہ انصرکم اتم آیات کی بیا درم اللہ دا جہاد دے فتح صلی اللہ وظلہ مالہم صلی بیا نہم آیات کی بیا, بیا صلی اللہ دا جہاد دے لسم آیات کی بیا پیزم اللہ دا جہاد دے دو لسم آیت کی بیاش بکم علت د جہاد دے و سر با ترقیب د جہاد وید دو لسم کی بشارت دیا اغوم علت د جہاد ببینیگی والذینک فروی تمتعونہ ویاقلنک ماتاقلن نام دیال لسم آیت کی بیاد تخویف دے سوال لسم آیت د جہاد دے او بشارت بورکی بی انہار الجنہ کده جنت نهرون اغوالنو کافرانو سر او جنگے گے فی انہارم من مائن و انہارم من لبنن و انہارم من خمرن و انہارم تر مجاہد ابو پسی کڑی گی میدان جہاد کی زکا مجاہد چھدے لوگا برداشت کو لیشی لیکن تند چھدے دا قابل برداشت نہیں دویو جن لا بشارت کې نهغه نو بیانې بیاش په لاس میاد کې زه جر دي منافقین وته ولا سمات کې بیا د رقیب دیات لاس میاد کې بیا تفیفی او خروین او نور لاس میاد کې بیا مقصد د جهاد الله ذکر کې چاغته الهی کی, کی د دعوت توحید فعلم ان لا اله الا الله جنگ چې کینوس مکه لونه غاې لا اله الا الله نپاره بچنګ کې چې دا الله ته دین سر بلندي وشي دا الله دین وچې دا خلاصه شو بنی باب بیا مور پسې آیت نمبر 20 نو تر اخر د سورته پوری دویم باب وایي الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله يسلم لهم دغه حالات الله د کافرانو ذکر کړي زجر او دا درې وړا حالات چې دین او د علتونه د جهاد د ښه حال mane hal kafaru kufar e kale no kufar maujood de tawle to lano chate ta matar so da topak spina par ماران spina pe bole mara lala mara n da pe bole no wali pe de kafir no wali awa kafir che اسلام تا دہشت گردي وای مسلمانانو خلاف دی نو دا ټوپک د پسینا اړي تر څو په دې معنی مسلمان ولې چې کافر به نو ولې جو الله به ستا ټوپک په مسلمان استعمالي ګنه زائرہ ده کنه الله فرمایي آ که سان چې کوفرې ګلای دي ته ملت جهاد ده او سبیل اللهین او خلق ومنقيد الله تعالى من دعوت د کوفر چلي دوي ملت شو دوي ملت در ملت دا ازل لا ملهم برباد کړی دي الله عملو نه دته عمل باز علماء دي کیخه عمل مراد دي خ عمل کی وتن دی غره کافر نو ولي غره کرونا وایرس کی موسره تاونه کو زلزلو کې موږ سره تعون کړو خبردار غوره کافرونو ولې او بعض نادان مسلمان چې یا خو تر دې پورې بیا جذب استعمال کړي چې کافر خو د مسلمان نه به تر دي شو استاپه دې خبر بند که مسلمان ډېر ګونګار شي بیا هم د کافر نه به تر دي ښه ډېر ګونګار شي یو نه وروځه مسلمان د جهنم نه کافر خنشی وته الله فرمای ازل لا مالهم خ اعمال الله د دو, دو برباد کړی د کفر په وجام لہذا چې هم دردی کئ متاثرین ملکونو سره تاवून کئ دا کمښت تیر شلګا نسول د فرقان کئ فجانوا حوام منصوران الله یذدون دو نیک اعمال مدا سوګر زول کدولا ال زول شي ولا دا نیک عمال با دا کافر و پلاس نرازی او منصور اصل کې لئے کی کہ آغا دول اتجی رشندان کلا ہوئی او بار نشعار حضی پا آغا رشندان کی آغا ذرات خکاری کی ذرات نا پلاس رازی او نا داغین اصفیدہ حاصل ہو لیشی دا کافر و دا نیک عمال مثال بغی دی او دویم قولا ہے چه اظل آمال هم نموراد بد اللہ دته دو په اعمالو برباد کړه هغه په اعمال څه دنیا غټل دنیا سر مینه کول محبت کول ځانګی په ځمانی چې کمزوری مسلمانان دي اغم د دنیا د ګټان جوش لخان ایوبل کولا د تسلی لخان اګه د ازل اعمالهم دلته کې عمل نه مراد جهادي عمل لېن اهمو مینانو تاسو پریشانه کیږه ما دوه چې تاسو خلاف سمره حرکت چلی سمره اعمال کئ الله دا ټول اعمال ته دوه بربادئ الله متا ستاسو تا تاسو الله مدد کئ د دوه اعمالو نه الله تبا او بل کنده چې اعمال هم نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبی چې سمره وی هغه الله برباد وکړي ها والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح لهم بشارة للمؤمنان ماكيد کافرانو ذری حالات ذکر گل دل دلته کہ اللہ د مؤمنان په حالات ذکر کې تقابلن خان چا بالکل واضح وا کسان چې ایمان راوند عمل کې د سنت مطابق ایمان راوند ده با قرآن چې نازل شوی ده محمد باندې حق دې ته جانب درو تدونم لرکی الله تدونه ګناهونه او خيستکي به حال تدوم دپینځه حالات شه ذالک بیا ان الذین کفروا تمل باطل وان الذین امنوا تبعوا الحق من ربهم الا تد جهاد دې چی دا کافران دا شیطان تابیداری کئی نو شیطان خودنی چی ویشتے لیکن دا اغا تابیدار خوشتے چی کنا دا اغا متابع چی دیا خواجلی چی کنا آ کافر ذالکان دا حکم دا کتال په سبب دادے چی یقینا نا آ کسان چو کفر کردے تابیدار دی دا باطل دا شیطان تابیداری کئی دا شرک تابیداری کئی دا, باطل انتا دا با دل چې اندازه حق په مقابله کې دی خو او وان الذين امنوا تبوا الحق یقین نهه کسان چې ایمان راوړي داو د حق تعبیر دي مر ربهم د جانب اترب د جنا حق نمراد محمد دی يا حق نمراد توحيد دی يا حق نمراد جهاد دی چې دو د جهاد طالباری کې ځان کړی او ځان لړځي قضا نیک از رب الله ولنا سم سالهم د هرنګي الله بیانې د خلق د هدایت د بارے هم سالهم حالات د کافرانو او د مسلمانانو د حالات الله تقابلا ذکر کی خان فإذا نقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أسكمتم فشدوا الوساق ترغيب ذی جهاد دی او دا تفرید ما قبل باندې اصلنا چې مخ کی متبعین حق اور متبعین باطل ذکر شله نو صلی الله علیه و متبعین حتا چې تاسو څنګه کې باطل پرست او اصل مقصد بس تاسو دا دای چې کفر دا معاشره چې د کفر ناپاکه شي ها دا, ختم دا کفر ختم شي نو کفر یاد ختمېږي په جهاد سره فایذا لقیتم الزینا کفروا کلا چې مخامخ شته تاسو هغه کسان سره چې کفر کړی دي نو مخامخ کېدل ګوره بازار کې نه دی چې ته کافر سره بازار کې مخامخ شو تورې راغستې نا علمالی کی فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي دار الحربی فِي دار الحرب کی او اذن عام شوی بھی حکومت در طرف نچلے اطلاع شوئے دام اسلامی حکومت تے او بادشاہ بھی لیدی چھو جنگ ہے کافر اسرا میدان جہاد کی چھتے تاسو کافر و تمخا مخشا حَتَّى اِذَا اَسْخَنْتُمُهُمْ تردی بوری چه تاسو خون ریزی او که داغو که خون داغو او که او باز پاکی پاتشن او چه کم پاتشننو فشدو الوساد اغبیا مضبوطو تڑای پراسو کې خوا چه تاسو نچر تخلاص نشی خوا فا امامنن بادو امامفدان حتا تزال حرمو حزارا دا کوم چې تاسو تلو دي دا سوقيت کې एक्चुअली دي نو استاد وګهدا چې دي وسرته او سکرایزه کې دا تاسو علما دي بیا احسان او کښسان کولي فسد وساګ نام فسد تلون یادې فدیه واخله استاد وګهدا مال او د ننپسون آزاد وای او بیا چې د ننپسون چې له نخره غلامان کې استاد جاری جاریوی حتی تزال حرب اوزارہا تردی چی کی دی خلک خلق سی شکی دی اوزارہا اگر گناونا اوگر گنا دی نو کفر او شرک تی تردی چی جنگی خلق کافر خلق چی دی کفر پرک دی تردی چی کافر خلک شرک پرک دی دا دلین لے پدی خبرہ چی جیہاد بات تر قیامت تا پوری قائم بی خوا ذکا عدیس کی راضی ہے جیہاد و مازن علای زکر کافر خلک چی دینو کفر نپرک دی نیو قول دا ہے چاو مراد گناہو ندی کفر دے شرک دے نیو قول دا ہے چاو زارحانا مراد اصلحہ دا اخفل اصلحہ کی خوا او تاسو دفاعی پوزشن کیوائیں او اگوی اقدام کڑائیو تاسو پہ غالب شوئیں داغو چکم مشارعان تاسو مردار او تاغو بی نتویک لگ او چکم زوانانو آگا تاسو کې کی بات چول او او یردل کنن او یردل کنن او یردل کنن او یردل کنن او یردل کنن او یردل کنن او یردل کنن او یردل کنن او دمیدان حرب نو تخت دل نو سپریک دل بعض علمالی کیچ دا آیت کریما ناسخ دیں فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفُرُ فَذَرْ بَرْرِقَابُ ما کان لنبينا يكون لواسرع الطيوس كنا في الارض هل دې چې کېریان باندې جوړای کون ديږي بکای دلته کې الله من بعده وإما فدان او فشد الوثاق كافران کې دې کې دې ان کول شي کېد کې بندول شي شو ا د دې منسوخ شلې سورۃ انفال آیت ستا 66 ته او بیا دمه خبره ده چې دا منسوخ شوه دی بیا د دین عاشق چې د مشرکین حیث وجدتموهم دی فیماتسقفنهم فالحرب فا فی فشرد بهم من خلفهم دي ته میلان د امام زحاک دی او د امام یزیدی دا دوه نورو بزرگان فرمایي چې دا آیات دی دي او دلی ناسخ شیدل او قتل مشرکین حيث وجدتموهم دي او بلایته فیم ما تسقفنهم فی الحرب فشرد بمن فشرد بمن خلفهم اپاغو کیو یا روا دا مشران داسی قطر کا داسی مردار کچې کشران او یریږي بیا جهاد کیو کی مسلمانانو کړه وی خان پرویژن کافیران بوز دیل شي دي دی دا اسلامی ملکونو ته چې عمل ملاوه شو انده د جهان په با برکت باندې ګوري کافرانو لاګا نې مته امام زحادت فرمایي چې دا منسوخ دی او دا غوې د دینه نسیخته لیکن تفسیری مصدر کې څنګه سناء الله پانی پتی رحم الله په لفظ دو قلتسره فرمایي چې لا نسخه آیت کې نسخه نشتی ولی ځکه او قلت مشرکین حس وجدتموهم عام مخصوص منه الباز دی او کله چې یو آیات عام یو بیا مخصوص منھل باشي د دې آیات درجه را کوز شي بیا دا آیات بیا ځنې شي که عامونو کتیو په شان د خاص اصول شاشه کې لیکي چې عاموم کتی دي او خاصوم کتی دی کنه لیکن کله چې آیات او بیا مخصوص منھل باشي دا آیات یې نه وغځونې شي لهذا قتل المشرکین حيث وجدتموهم اغه عام مخصوص من الباز ده مخصوص من الباز ولې مخصوص من الباز چې الله فرمایلی ټول مشرکان وجنه کمزږی تاسو مومای لیکن په اتفاق ته علماو کې دي نه شي وجهی اتفاق ته علماو نه شي وجهی دغره کې زنانه نه شي وجهی نه شي وجهی ښایي دا, دا چې مخصوص من شو کنه وار کله چې کوتلو مشرکین چې له مخصوص منو الباشونه غږ او اده یات چې دا قطعی دی د ځونی آیات چې له د قطعی آیات ناسخ نشي ګرځیدل ښا لہذا آیات محکم دی معمول به هدي ولو یشاء الله لن تصرم منهم ولاکل يبلو ما زكم ببعض کوما ال لم مطلب واخلی په خپلاده دي کافرونه تاسو د الله د نعمت توري را وکړه دغه دوه جنې قادر د چا هوا پرو لګین زمګه کې دوب کې انتقام الله دونه پخپلو ما غستې شي لیکن امر د قتال چې الله کې دی مقصد د بارې بعض بازكم به بعضن باز چې الله امتحانات کوي د مسلمانانو په کافر سره لبوا بازكم نه مراد مسلمانانو دی و باز نه مراد کافرانه ولذین قتلوا فی سبیل الله ترغیب د جهاد دی او هغه مسلمانان چې شهيد سره پرلار د الله کې فلن یذ لاملهم تسليده الله داغو امان نبربادي دا د اصل نه اعمالو په مقابله کې شوخه چې د کافرانو امان الله बर्बाद کړ او د مؤمنانو امان الله نبربادي اصل کې اعتراض راغی کې وتن داو ویچین کدي شهید چې خبر وکړو کې یو کال لستو فکټ کې مول یو کال بیروجيني ولې یاو کال می منزونه یو یاو کال چې د نو صدقه به ګړی ویم داني کرونه وکړو او کدی یاو کال له ثوفات شه یالاس کا له ثوفات شه اوس نه شهید شه عام طور سره خلک وې کړ الله تسلی راوړي کله فن یوزل لامال الله روځو امان نه بربادي بلکې د ته په چې کوم مسلمانان په امن سره او اوروږي نیوي و قرآن تلاوتون اکن داوو سواب من دیشو داوو تمیلاوی گی داوو سبقی جاری شو سا یهدی هم لهم بشارت دنیا او دلده کې یهدی هم نمراد کامیابون لیخن زرده چه کامیاب بکی اللہ دا مجاہدین او خستبه کی حال ددو او خستبه کی حال ددو یا هدایت نمراد جنت تبوت لدی زہنہ چلنا مدورت جنتا د شادت پوسیدا دا بیا بشارت اوخره وی شو او داخل به کی جنت عارفا لهم چې تعریف کړی د دوتان جنت تعریف الله د جنت ذکر د ذکر لیکن قران کې یا ای الزینا مومناں ان تنصر الله کمذد کوي د الله د دین الله به تاسو مددو کوي او پاخه به ساسو قدمون هم دلته کې د قدمون تذکره وکړه زکه میدان جهاد کی زیاد ضرورت شویل نو هغه د قدم د مضبوطیایو ښه دی او جن الله فرمایلی وثبت اقدام والذین کفروا فتاصلهم و سلامعلهم او هغه کسان چې کفر کړي دي تباہی د دود پارهه پوره تباہی دا امام قرطبی رحم الله الحسن د پیلي کې لیدا ته تاصلهم ضمانت بود لهم ضمانت حزن لهم هماند شقاءن لهم حلاکن لهم خبیثتن لهم خبیحن و رعمن و شرن و شقوطن لاتول ایمانیم ایمان قرطبی رحم اللہ احکام القرآن اصل کی تاس ستویلے کی علماء لکی چا اصل کی تاس تکاری تویلے کی جو تن پلارا روان دے او خیال نو مخی موندر و آغا موندر سر داغا دا خواه دا او د پلا پروائی کچی چې لان دی دا غر لان دی بیخ تغو رسی دو و اللہ فرمائی تا عصا لهم دنیا کې دو ټکر او خوڑلا ارتاو جہنم کشن و از اللہ ما لهم خا امال اللہ دو, دو برباد کردو کفر پو جا اگی با دا جہنم نراواتی ذلك بأنهم قريبوا معنظر الله فأحبت آمالهم إلا ده جهات أو سبب ده تحسده ده پس سبب ده دي چه دو بدگرن آغا دن جلال را نگل ده پر الله عمل ده دو آیا دونه گرزي فلرزي پس ما کكه چهو گوری سننگي بد انجام ده پخانه تبایی راوسته اللہ پاقو منده نو کافرانو ده پار ده غشان ده عذابونه شتے کنا امسالو آموراد ده د چداغو پښان آزادونه به دې موجوده کافرانو ته ملويږي يا امثال باندې عبرت چې کافرانو د پاره عبرتون شته چې دوشان شند کافرانو الله बर्बाद کله بیشکره الله داخلين نا ذالک بین الله مول الذین امن وانل کافرین لا مولا لهم ترغیب ته jihad دی چه مؤمنانو تاسو ولې پریشان هي جنګی کې کافرانو سره الله تاسمه مددګار دي دا په دې وجا چې بشک الله مددګار ده مؤمنانو او یقینا کافران چې دي نه مولا له هم نشته مددګار دا هو او بشک الله داخلي داخلی سان چې مان راوند عمل کې سنت مطابق جنتونو دا چې به یې کلهان دا غینولې او ها که سان چې کوفری کړي ته متو نه خوندونه باخه د دنیا نه اخري به له کس سره وان نارو مسول لهم زيد دوچ دینو جہنم دیکھو ور دوڑ ٹھکانہ دو دو دا, دا سکھری لگا ڈنگر خری بغیر بسم اللہ نہ تمیز نہ کی چھ دا مالک پٹے دے او کو پڑھ دے او خری کم طرف تے جے بوک دا کلا ہاں او سی شے کھڑا دا تشبیہ دا کافرو ڈنگورو تمیز نہ کہو لو کی چېدنګر تمیز نهشي کو دخه او د بعد داسې دوم تمیز شي کو یا داسې وای چې دا تشبی چې دی نو دا په مقصد ګړلو کې چې د دنګ مقصد خوراک کولی مالکو هم زیات خوراک وررکي فربه شي غخه زیاته شي دغه رنګې پیررهله زیات وي زیات خوراک ورې که نه ولکاسنګا د دنګور اصل مقصد چې د خوراک کولین دا سه د کافروم اصل مقصد خوراک وکای من قريه هيشد قوتن من قريه کله دي خرجت الله فرمایو ډیر دو کولنا چې مضبوطه په طاقت کې ستاسو کې چتی عقل چې تي وخت کې اهلکناهم من هلا کړني فلا ناصر لهم داو بیا سوک مددګار نو دوهم من هلا کو دو سوک مددګار ا فمن كان على بينه من ربه اخر علت سره تقابل دو فرقه ونہ چیو جنت د پاره ځنګي کیو بل جهنم د پاره ځنګي کیو دې دوونو کی فرق ده کنه الله فرمایایا ها مجاهد كان على بينه من ربه چې د بکار دلیل باندې من ربه تر طرفه در بخلنم له هوده پشانده هر به کافر کې شي جاءت اخر شوه ده عمل دا او تبوا احواهم تفائشاد الطالبدار دی مثلا الجنت التي وعد المتقول ترغيب د جهاد د الله بشارت ورکینګ بيان حار الجنه جې مجاهد ته په میدان جهاد کې ډېر کړې د عبادت لپاره عموما دی او ګلاسوبه وي هغه باندې مه تاسو نو که سانو گزارا کوره الله ترغيب ورکړي د جهاد سره د بشارت نه او دا بیا د شپګمیا تفصیل لیکم چل تیری والذینا قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم مثال دا جنت چوادا کلیشوی ته متقین سرا دلته کې متقین مراد مجاهد دی ښا دها متقیدې چې ده ځان منک د کور د آرام نه اودم ده قرار کو نادوم د لبسونو ميدان جهاد وسอัลدا کې فراس کاغ چې ګینو غوړو باندې وورو او د کې کومه لته چې سجدی هم البته په سزای نشته دی فيها ان هارم مما غیر عسین الله تفصيل د مشروبات کوي او محبوب ترین مشروب چې د ناغه وګوډی ښا کثرت د استعمال پوجا باندې زکاة و عبو استعمال چلے پر مشروباتوں زیات زیادتی الله اول خوشخبری ورکی مجاہد لبو عبو سرا فی آوی باپ دی جنت کی انہارن نهرنا ممائن دو عبو او آغا عبو بتا سی عبو نی لکہ میدان کیم تاسو چدینو زیکہ نیستے و پاہی کی تاس دو عبو باران عبو جمع کری اولان دی پاکی خطاوا بدر کی دا کسیو کنا دا سهوب بنيبلکه غير ياسين غير غير ياسين چې نه وګندګي غوا په خاور سراب دړو سرام اوديم دا چې غير ياسين بدبوې با پکې وانا رمن لبن لم يتغير طعمه ذم کیسه مشروب الله ذکر کوي چې هغه تپې ویلې کې زګا دنیا کې د ابونو رستو کثیر الاستعمال مشروب چې دی ناغ پې دی خه الله ذکر کوي وانهار او نهرو نبوی په جنت کې من لبانی د پایو لمیت اغان ته امهو څنګه با بدلي کې خون داګي د دنیا پای چې ګنټه دو ګنټه پرې دی نه خونی بدل شي بیا بیکاره شي ګنن حکمتونو ګورا دو بو ببارک اللہ فرمائل غیری آسین <تصفح> فیہا انہارون ممائن غیری آسین دو بو ببارک اللہ فرمائل غیری آسین اسمی ہوئی عدل دکی دو پو ببارک اللہ فیل ذکر کرو چلم یتغیر تواموہم نمخ کی ببو سر ہوئی غیری آسین آپ پو ایچ دے ہیں گئی پو سر ذکر کرو چلم یتغیر دې کې شاراتې خبره دا چې اوما په یو حال باندې مفهم دا کې اسم په یو حالو کې نه او دا حال به جنتيان واړي چې په یو حال باندې وي لیکن په چې دی هغه په یو حال باندې نه بلکې کلمه پایوي کلمه غړوي کلمه ماستوي کلمه شولوي کلمه یو شی جوړي کلمتي بل شی جوړي و انهارو من خمر لذت للشاربين دریم مشروب ده چاگه تا شراب ویلکی اللہ فرمایی بیبان نهرونہ من خمرن دا شراب ویلکی لذتن صفت مشبع صفت در خواه تبانا در لذیذ در دی مذکر چی دنو بیاغا لذن رازی لذن یو قول دا درین قول دا سیغه دا سی صفت در صفت ندار بلکی مزدر دیں چی مزدر بی نو بیاغا مزاف محضوف راو باسی خواه اغدا چیزو لذتین یا بطوری مبالغه چی دینو لذیز تین لذتو بیخا در دنیا د شراب پشان بنی سور اصوافات کی تیر شد در دنیا شراب خودی خراب بلند بلند لپڑسین سرمن خراب این ظاہر باطن برباد این در جنت شراب چی دینو اغدا با قوت پیدا کی خوبدن بدن داسې قوت چی د جنت نعمتونو پوره फायदा حاصل کین وانهارن سرر مشروب الله فرمایي وانهارن نهرونه به مناسرین د غبن مصفات صفاکړې شوی ويخه په دې کې به امه زشنی دم د مچو چې کوم فضلات په کیا کندگی پکی اپګی نه خالص غبن اشاره دې خبره تا چې ته غبین ته جنت چې کوم غبین غبا د ابوه پشان روان وي خو په دنیا کې مله تاغه له ترغيب ورکی چې غبین سکای خوراک کم کوه اسکا کې زیات کوه او په کیا چويم داغه دنیا صورت نمال کې به تاسو وای ارزق الله ذو سكله تذکرہ کړی نه ولهم فیها من کل ثمرات ومغفرۃ من ربهم مقید و مشروبات و تذکرہ و اس و تذکرہ اوی بادو لرافی اپد جنت کی هر قسم میوی و بخشش من ربهم ندا و مغفرت من ربهم اشارہ دے خبر تاچے ملمستیع کا ان کے چلی آغا رضا دے تیوکور کی ملمائی ملمستیع کا ان کے تان رضای خوشا لے اگر بیا بتا منیر سخوری گنا کمن هو خالدین فی النار ایدا سکس پشاند آنچا که دیجا همیشه وی فی پور بھور که عبارت کی تقدیر دی امام زجاج لگی او اثر عبارت دا دیف من کانا علا بینتی من ربیه وآعطا ها زیل اشیا کمن زجن رو سواملیه و هو خالد فی النار و سقومان حمیما او اس کلکی کبا فقط داما هم نو تکلی تکلی باکی کلمی دادو داسی بیشه دلی خودکی دلی چو کلمی چی دیا د دوبر طرف نچی دی او بایگی خب یا بام دیس کی خوا ذکر تکیشه دی نور سلاری نشتی و من هم یستمویلی زجر دی منافقینو تا باز بدو که آغا زمانه بی چستا کلام آوری دی جاسوسه دا تردی پوری چوو دې ساده مجلس نن وایې آ کسان ته چغوت علم ور پلیښې دې مازا قالا نفا اس محمد سوي دلیل به دې خبره چې صحابه علم والوکا اوت العلم اولایک الذین تبع الله و لا قلوبهم دها کسان دي چې الله مہر له غوله دې ددو پوزون او مہر یې ونی نګو نسکه و تبعواهم د خویش تابې دې والذين اهتدوا مداموا تقواهم ترغب اواك اسان چ ہدایت والے دی زیاد بکیل نہ تو تو ہدایت اور کے بدونه تقوا ددهم دعوا المؤمنن وحرات الله ذکر کی فهل ينظرون الا الساعذ انتظار نہ کی د قیامت مگر انتا يوم وقتتن د اس چ دے مبدل من ہو انتا يوم باگ نے چرا شیورتن ایسا پانو راغلی دی نا خیدر قیامت در قیامت نا خیراغلی دی که نا عیسال اسلام بغیر دب لار نا پیداو نبی آخر الزمان امراغیم خاتم الانبیاء چورتے لکی دگر انکی داغو امت امراغیم او دادین علاوہ دیر احادیث حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی علم با اچھت کرشی جہل با عام شی غریبان با مالدار شرم بس کیلئے کیږي زنا عام کیږي او ناری نه به کم شي زنا نه به زیات شي فساد عام شي حداګانګه امانت به اوچت کیل شي امانت به ضایع شي او کم سړی چې یو کار کینو داګه اهل بدی ښا نه اهل ته وکړو نه وال شي جماعتونو کې بوازونه اوچت کیږی ګنا شي او دوست چې نو هغه بنزدی کې او پلار بلوری کی دا ټول عالمی قیامت دي او خلک به علم حاصلې د دنیا د پاره دا دی الله فرمایي فقط جا جاءشرات فان نالوا مزاجاتهم څنګه به کېدې شې دوی د پاره قبل ول دیمن کله چیرنګلې اجازه تم ذکرهم کله چیرنګې دوی تنسیت دوی دو فالم نو نبو پوشا لا اله الا الله نيشت لري حافظ د بندګې ما سيواد الله انا واستغفر لذنبيك بخنه او غاره د د پیغمبر ګناه خو نشتي ولما چې خلاف ی اولاد کار مراد وللمؤمنین او مؤمنانو د پاره مؤمناتو د پاره والله یا نو متقلبكم ومسواكم فی جن یللا استاس د ګرځیدلو زینا د پاتې کې دلو زینا متقلبكم دکور نبار وطللو ګرځیدل ال تکین الله بدل من مر راولي بس کې دې نشي اووام کور ته راغلی اخپلی بستره ګم ستا د پاتې کې دو ځدي هلتهک الله په تامن عاالم دی په تا م را است شي قولو ل نامور وړنو له سو باب داخیر د دا سوه د پورې دی الله حالات ذکر کې د منافقینو نو اتلس حالاتدي او ترغی د انفااق بالاله ورکي لکهنه مخکنی باپ کی ترغیب ده جهاد هو دې کی ترغیب ده انفاک دې خلاص او سره بوي او یا کسان چې ایمان راوړې دي لولا نزلت سوره تن نازل نکله شو سوره چې پای کې حکم ده جهادو علماء دې کې چې بعض مؤمنانو دا خواشو چې جهاد راشي مونږ بتورو چتو تو کرا چه جهاد نازل شو بیا بیادو پریشانشن زکی یو خبری از بیم عملی کاری دی که فرق بکنه خبری بار سره که چه دا بکم دا بکم دا بکم لیکن کله چه عملی بیدن تراشنو بیاد طریقی رستو کی دیوچنه علمانی که چه آمنون مراد دجبی مومنان دی خام منافقان فیضا انزل صورتون کرا چه نازل شو صورت محکمتن مضبوط مضمون والا پوخ مضمون والا دا صورت نازل شته چې حکم د جهاد بیان شو او دا حکم د جهاد یغه محکم اوخه منسوخ کيده نه بیا او ذکر شي بهاي کې قتل تبو بیا که سانچ داو بزرګي مرض د بیمه مرض د نفاق د ينظرونه له نظر المخشي ګوري وتا پشان د کتو دان چې هغه سريچ بيو شي تمر کوجبان لکه څنګه کده نچې دي باندې د جihad نه دا سری کې له ختم مرګ نه یری فاولا لهم تبعید دو الدوله طاعتهم قولم معروف خبر محضوف دی او اصلی عبارت دا اے طاعتهم خير لهم او اطاعت نو مراد چي ده اطاعت د jihad دی اطاعت د jihad د لپاره به تر اخست وینا قول معروف د شریعت مطابق وینا نیک وینا اماغ وینا دڅ پخلیو جهاد د بزم او عملی میدان کې بیا جهاد وکيخه فایزا ازم الامر کناڅ پخ شو حکم د کتال فلو صدق الله علکان خیر لهم فلو صدقوا وعد الله کذور احتیا کې وعده د الله چپې به به ویلو جهاد فرش ان الله به موږ قوت وګوري او اس جهاد فرشه واده رښتینی ثابته که ودان جهاد توزو جنگي خیر اللهم دا بدل بهتر وي فعلصيت من توليت من تبسدوا في الارض وتقط وارحامكم خطاب د منافقینو تذجرن او ان توليتم نمرات سر جهاد نه اعراض دي حضرت قطاده فرمایي ایا باور شته تاسو <ای> ان مناف... <ای> <اللہنے> <ای> تو ولئ تاسو د jihad نه لې مونږ اې منافقینو او کولای ان تو ولئ تم تاسو مخوارو د رسول الله نه دا ډول خبرې د ګنا دی jihad نه مخړولوم ګنا دی رسول الله نه مخړولوم ګنا دی نو پدته وو چې بیا فساد راځي کنه چوتند jihad نه مخړی الله دې خفق امن خدای الله په اختیار کې دې کله چې ګناه راغنو فساد به راشي په مقدس مقام وتقتوا ورحامکم را خپل ولیم تاسو کټکله نو د زوړم پوځ باندې یو مان ادا د به منادا چې ان توللتم مراد دینه والیان کې دل والیان کې دل سرداران کې اناللهتونم که چر تاوس سر داران شوي ایمونکینو که چر سرداران شوئ ظای د چې تا علم د اوران نشته دی علم د حدیث تاه نشته دی نو انطفل نررجین په مللو کې به فص دنیا طرف به خلک معله کوئله کنن س تاسو ګورې نه سومره سرداران دي د مل هر دور کې چکم کوم بایدشا د مللوک راځی دو دی غدار دی دکه اسلامی مللوک دی اسلامی منوب د پاره چې علم د قران پکار دی او تن په قران د احکاماتو نه خبردار وي دا حکومت سنبالو دشي چې ارم د قران نه خبردار نه اندې به فساد کی کنه و تو قطي وارحا مکم چې فساد دی وګو د حق د حق په ځای کې رشوت به اخلي حدام له حق نه ورګی پمیره باندې ورته نه کیږي پرېښکټ باندې مخلک ورته کیږي دا نه اهلی به راشي نه توللیتون دوه معې ما تاکړ او توکړ یو دا چې مخړ تاسو د چېات نه د تاد د نهبی او دا کې چل داسو واالیان شوي تا سرداران شوي نفسان فسان به کې په مونو کې تووقت یوار حام کوم او کټ بکیم پل واللهیاخپلی اوله اییک ل نه دا سان چې لانت ک الله دو معې فاصلمهو کان کړي دله وړاند د کړي دي ستر کې ددون خفلا چې د ایا سوچ نه کیدو په قران کې اما قلوبنا قفالوها بل عنا قلوبنا قفالوها بلکې د دوه په تعلق د دوه په زړه باندې چې دلیل نه کیدلې دي اغازونه چې دی تعلق او جمع باندې بندي علما لیکي چې دا استعاره بالکنایه ده خان ځکه تعالی اغاز ته له کوم ځای قیمتي وی کنه نزلو قیمتي خزانه ده قیمتي خزانه دیکي چې الله چي ایمان دارانو کوم دا نورم قیمتي شو مخکوم قیمتي ایمان چور تلار دان شو دا مزيد نورم قیمتي شو ان الذين ارتدوا نعتبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان صور لهم امال لهم يکيننا کسان مراد دین اهلي کتاب ديکه چې مرتضى له على آدبان یې با خپل شاګانو من بعد ماتوب یې د له من خدا پس د دین چې خو کنه شو ته هدايت هدايت نه مراد اوصاف د نبی دی ښه علي عمران کې پتا څه وی نه بقرہ کې خوب وضاحت شیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهلی کتابو خپه یې اندللو داسې پیژندره نو کله الله فرمایي عارفون هم کما عارفون ابناهم مګر ته نه خپل زوی د بجنی دا سی بجندره بیا مرتضش واوړیدل ا شیطان سو ول لهم دا ول مرتضشله دا کې اله تعالی ذکر کئ هغه دا شیطان خسته کړو د عاملو نو ددو عامله لهم او شیطان توله چدې مهلتونه ور کړی شیطان ورته توبه وباسین وخنه وبو وړی او دویم الله چې عمله کې زمين راجه دي الله تعالی شیطان ورته ناروا عمل خسته کړو او الله ولا مهلت ورکاو مان نه چې فورن مؤاخذه الله نکولا ذالک بئنهم دا په سبب دي چې د اهلي کتاب قانون دوی لري چې نکري هوا کسانو ته چبت مراد دي منافقین دي د اهلي کتاب منافقین توي سنطيعکم فی بعض الامر سنطيعکم زردا چې مونږ به اطاعت وکستاسو فی بعض الامر بعض کارونو کې بعض کارونه بعض مال کې چې امر له امر, امر د جهاد ده اهلی کتاب ووې منافقین وته چې مونږ بس تاسو خبره مینوکا چې تاسو زموږ لري شای محمد خلاف ا دې اندا چې امر نامرات امر د لا اله الا الله کوشش وکاو چې دا کلمه د اسلام ختم شي ځکه زمونږ منشور دا اچي اسلام ختم شي يهوديت عام شي اي منافقین تصخهم خپل د د بچاو د په اسلام قبول دی دي زمونږ په ټاګورای بس سلیکټیو دي تاسو کجوره مجوره ده نکېږي مال غنیمت ملایويږي دا مقصد د منافقینو ښکته دا درېلې باندې خبرې چې د يهودو رازونه چې د منافقینو سره وخه لکنن سبا هم ډېر د نوم مسلمانان دا هم رازونه شته د کتاب سره کنه امریکای سره برتانیای سره دا کوفرونو کنه چې دی او سره دا رازونه دي کنه خرص په سیور لور کړی دي یا نو سره شوړی مولی لور کړی دی دای پوجا والله یالم اسرارهم الله د دوپټې خبرې چې دې پیږې نه کنه د دوو راونه پهقی دا توفت ململلا کته دا دن مسلمانان د زن کدن نه نه ېږي چې ملاق به راې د دو ساګانې واخلي مسهح دو کله چې ساګانې اخلی ملاک او حال دا چې وخ وجوه هم مونه د دو هم او شاګانې د دو غزارونه او ل را دا تخفیف د علامه ددي د چې جاهن ذلک بانهم اتبعوا ما سخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم دا ضرب او عقوبت چې موږ ذکر شو دا په سبب د دې چې د یهود تابعداري کې دا کار چې خپکړې دے الله خپکړې دے یا غو سکړې دے دا د دین تابعداري کې چې داني په تابعداري الله خپوکيږي چې هغه یهودیت ته او نصرانیت ته یا بانه چې هم زمير منافقین تراځي دے دامن افکین قبیداری کی د هغه شیم چې الله وکای چې هغه منافقت دي وکریو دا افکین بد غنی رضوانه هو رضا د الله اور رضا د الله شې دی الله یو والدی ځکه رضا چ دین د الله یو والی کیدام دیو جن ابن عباس معنا کی وکریو رضوانه وکریو وکریو توحيده هو الله یوونه بد غړي فاحبت فا اعماله انه اعمال الله دغه برباد کړی ایا ګمان کې هغه کسان چې په قربهم مرذون چې داو پسونو کې مرز د نفاق دی نه خرج الله ازغانهم ښکاربني ښکاربني کې الله کینی ددهم ازغانهم د زړه کې نيته ویلې کې په زړه کې چې کوم عداوت د پیغمبر موجود دی هغه الله کار کې الله محمد تو خې چې دا استاد دشمن دي ديست دا دشمن دي نشاو کو غړو مونږه دار نه او به خو یتا تا زمانہ وی هم دا منافقین موږ تا تو خو دومره مونږ لکه غټو او به په ینه چې ته څا لکه غټو دا بس دغه منافق دي خان یا به نه په صرف کری ولګو چې دا علامه ده لیکن الله دا سینو کی خان زکات تو خو صرف دنیا او دنیا ده اخرت خو د توه تې برباد ده پرې دا چې دنیا کې خو د ان دیر کی د دنیا سجنه المؤمنین فلا عرب قوم زدت با او پی جانی سره آم پنخو او سراؤلگو چه دا منافق ده لکه دنیا کې نخبی کنن پنخو په نی پهچان کی گی دا پولیس ته و دا فوج ده دا فرانکی ده و دا فرانکی ده الله اللہ فرمائی دا سین نخبی بزا منافقینو لورگن فاقی با او پی جانی چه دا منافق ده ولا تعریفن او فی لحن القولی آم باز نخشتا ده ځګه روحانی نقې دی چې داږي پہچان شي د خالص مومن کول شي هغه څه دی چې خبرو کې خطا کوي کبه خبرو باندې پیژنې چې دا منافق دی ځکه چې دنه دا ترجمانی د زړه کې کې چکم کباحت پټ دی هغه بخکار کې پوجو ولا تعريفهم زماني نبی تبخا مخاو بجني دا منافقین فی لحن القولي غلط و غلط خبرو کی یا په خطا خبرو کی ذکر الله ناسل کې لکي ما له کې دو ته خن ابو حيان اندلسي کې چې لحن القول لا مراده خبري دي الجزائر کې خوبصورت دي لیکن مراد خني ښا خن. لكدي مناچكينو ما راعنا لفظ راعنا به وی کنه هران کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله حکم را لګره لا تقول راعنا کندو بیاون نه والله یا مالله کوم ستاسو خفییا او ظاهری اماعمل الله پژې نبلو نکومه تا دمون مجاه دی نه من کومه سابري نه امتحان کومونږ ستاسو په جهات سره تردي چې جو کومونږ مجاهد من کو تاسو صابو صبرنا کو نهلو او سرګندو به مونږ خبرو ستاسو یا کیننا که سن چوفریک دیو من نشید الله تعالی نو مخالفت کی دا الله رسول کو ست دینه چقار چود هدایت دو الله در zarar نشور کوله او برباد کړی دی الله عملن د او یا کسانو چې ایمانم راوړی تههیداریو کې دا الله تههیداریو کې د رسول کوم برباد وي خپل اعمال په ترک د جهاد خا تاسو اعمال بربادی کې په ترک د جهاد ځکه جهاد چې تاسو پریف څو جمعه دونه وبان شي کافر په تاسو شي ی عامل سب سے برباد ش لیکنه یا عامل مبربادہ په پریاو پدیکلاوی امام اعظم ابو انفرہی محدث لازمات کریمنه استدلال کړي چې لازم منفلو بشرو یا عمل د شروع کړي یو نیت دکړې دی نو اسمه ماته دکونو دوباره وکړه نو نفلی عبادت دحنه حکمې معنی فنیت کول سره واجبېږي اگر نفلی عبادت به عام دیخا کو مزوی اوکه عمره وی اوکه حج وی ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي کړي او منه شې د الله تعالی نارسم ماتو بیا مردارشل په حالت د کفر کې فلن يخره الله لهوم الله د نوم اپ کیخ فلتهن و وتدهو الی سلم په مقابله کې کمزوری کېږي وتدعو ولا تدعوا عدم ده پتهینو باندې او دعوت موږ کې کافر تدسل هي دایت منصف دي سر ديفته کې بیا ترش دبینه ناسخ او انتم الاون او حال چې تاسو وڅت جاي کلمه تاسو میله ده هر کله چې تاسو کلمه به رضا وڅت جن والله معكم الله په میدان جهاد کې الله تاسو کې ولایته را کوم ما معكم نکم امانکم ثواب اعمالکم ساز اعمال ثواب الله نه کمي انما الحیات الدنیا لعب و لهو بیر خلق بداسی چې جهان ته خوشالۍ کې په دې غرض چې مال غنیمت ملوشي ما الله تزهید من ذکر دنیا ذکر کوي یقینا جون د دنیا سره لې ویډیو تماشیدل که تاسو ایمان نه لرو او تقو بچ کو د دنیا د محبت نه یو د کوم اجور درم کی تاسون در اسوابون ولا یسلکم اموالکم ان غوار ی اللہ تاسون معلوم استاسهم اللہ تاسون معلوم نغوار ی انفاق ترغیب ورکی د زکات دغ مال غواری کرن نو جواب دای چ ولا یسلکم اموالکم اذا كان في فق الرامر عن ربي عن ربي عن ربي ذلك من المستخدمت في ربي صياني الواسرة ل tellingون ربي طابت بغیروا فقط طابت بالعب قائم names lah挨سام و اقول teraz اصلاف ما ال nós تول مال تول مال ولكن لا تتمر و principio صروع لا يالساور الذي يزعى وهذا قول عيسام توable و stun و få او وررو کې په تاسو باندې تاسو به ب خللوکې و یو خرج غانه کوم نوکارهبه شي بغو خبر شي تاسو یا خلقو رابر لکې د شي تاسو لتون چې کو د دپاره چې تاسو انفاکو کې دله پلاه کیم فمن کوم من ی خللو بعض په تاسو کیاغې چغ بخلو کې او من ی خل چا چې ب خللوکو نه بو خلل کوین نو تاوان د نفس خپل کې که جنت نہ شو асо چې پسالکی کم نعمت ملایوی دي داګ دا نه محروم شو والله غنی الله به پروازات ته انتم الفقرا تاسو حاجت مند یا او ان تتوللو ک تاسو مخوالو یا استبدل قومن غیرکم بدل بک نور خلق تاسو نه علاوه تاسو پزیو الله فرشتي را کو زی کی یا تاسو مردار کې تاسو پزیو باندې الله تاسو خلق را ولي چې ګنابوم کې توبه بمو بس ثم لا هم سالکم بما هو تاسو په شان امتیاذات د صورت اطلال <سؤال> صالات الله د مسلمانانو ذکر کړو اطلال صالات الله د منافقینو ذکر کړو اطلال صالات الله د کافirano ذکر کړو اودا غرنګي مصما ش د صورت په محمد سره او کتاب سره اودا غرنګي مجاهدون الله بشارت ورک وصلور نهرونو واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين